Igen. Boldog új évet és jó reggelt, hiszen ez egy így műsor. Csütörtök van, és 8 óra 04 perc. A mondja, hogy január 23-a csütörtök. Egyet te, egyet én. Gyorgyavis Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója, támogatott tartalom. Úgyhogy akkor te nyitsz. Mivel jössz? Bármivel, amit szeretnéd, tudod, azért már elég régóta beszélgetünk. Nem, úgy nem, úgy... most én azt kérdezem, hát azt kérdezem tőled, hogy e, ugye az én apám orvos volt, és ott mindig volt konzilium, összejöttek az orvosok, és referáltak a betegekről. A szónak ebben az értelmében a vezérigazgatónak van-e ilyen, napi, két napi, heti, vagy nem tudom milyen rendszeres találkozója azokkal, akik beszámolnak a Városliget ügyes-bajos hétköznapi dolgairól. És ha igen, mikor volt utoljára, és ha volt, akkor mi, mi volt olyan, amit te úgy gondolt, hogy érdemes megemlíteni? Ugye azáltal, hogy én ezt nem távolról figyelem, hanem nap, -nap után ott vagyok a Városligetben, és foglalkozom a összes ügyes bajos dologgal így, aztán legutóbb tegnap évfél körül értek ezzel kapcsolatos impulzusok, amikor eljöttem a Magyar Zeneházának a harmadik születésnapjáról, ugye tegnap volt a Magyar Kultúra napja, január 22-e, pont három éve annak, hogy kinyitotta a kapuit a zeneháza, amit majd részletesen nyilván Batta András be fog számolni itt akár a ti beszélgetésetek keretében is egy, egy tényleg megható jótékonysági árverést tartottak a zeneházába, ahol abszolút támogatandó célokra ajánlottak föl, híres és kevésbé híres zenészek, különböző fontos és kevésbé fontos relikviákat, és tényleg megható volt látni, hogy a közönség soraiból sorra érkeztek a licitek, legyen szó egy aláírt CD-ről, vagy egy kottáról, vagy egy könyvről, és egy tényleg ünnepi műsort is kerekítettek mellé, úgyhogy picit még ennek a hatása alatt vagyok, meg annak a három évnek, ami azért mégiscsak, az egyik legeredményesebb év volt a liget, évek voltak a liget történetében. Nem feltétlenül olyan nehézségekkel, mint az azt megelőző három, vagy a még azt megelőző három év. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, az a két millió, azt hiszem, 600 ezer látogató, aki a nyitás óta átlépte a zeneházak köszönét. Menjünk néhány méterrel arrébb, ugye a zsolnai kapcsolatos gyűjtemény, amely szabavondolás nevéhez kapcsolható, számolt be új szerzeményeiről. Én most azonban a mellette lévő villáról kérdezlek téged, amely a Magyar Fotográfiai Múzeum épülete lesz, és amelyel kapcsolatban talán 2025 decemberi dátum volt a megnyitását, illetően hol tart, mi a helyzet? Kiírtunk egy nyílt közbeszerzési eljárást a villátépítésére, a tervek tulajdonképpen elkészültek. Itt nem kell érdemi átépítésre gondolni, tehát akik ismerik a környéket, azok tudják, hogy ez egy magában is nagyon szép homlokzattal rendelkező, ám mögötte egy kicsit unalmas irodaház, épület volt megtalálható. Nem az a cél, hogy ez kívülről egy teljesen új struktúra legyen. Nyilván a homlokzat is valamilyen úton módon fel és megújításra kerül. Itt a legfontosabb dolog az az, hogy a korábban irodai célokat szolgáló belső terek azok átalakuljanak aként, hogy abba az a fotoművészeti gyűjtemény, amelynek a jogait a Szép Múzeum birtokolja, az elhelyezhető legyen. Jelenleg azt gondolom, hogy 2025 év vége, 2026 év eleje az egy reális cél. Nyilván most a közbeszerzési eljárásba a beérkező ajánlatok alapján fog kiderülni, hogy a vállalkozók is ugyanúgy látják-e, mint a tervező, hogy ennek az időbeni és pénzbeni síkjai azok valóban befuthatók azon keretek között, amiket mi mondtunk. Ennek a kivitelezésére a Városi G.C.R.T. rendelkezik pénzzel? Mi most feltételes közbeszerzésként írtuk ki, de egyébként a fedezet az biztosított erre. Elvileg ez mikor zárul? A közbeszerzési eljárásnak ennek léptékébe áprilisba le kell tudnia zárulni, és onnantól kezdve ez a 7-12 hónapos időtáv, amíg a kivitelezés elkészül. Magyarul, hogyha ez 7-12 hónap, akkor ez egyben mutatja azt is, hogy tényleg nem a tetőrtől a Pincéig fognak mindent átépíteni, hiszen egyébként ez az idő erre kevés lenne. Egyfelől kevés is lenne, másfelől a cél sem ez volt, tehát azt gondolom, hogy itt tényleg egy klasszikus értékmentés és értékteremtés történik a Városligetben. Egy korábban más funkciójú villának a, a funkcióváltása az, ami a mostani gazdasági körülmények között realitás volt, nem véletlen, hogy egyébként a kormány döntése alapján ebben irányba ment el az ingatlanfejlesztő, és nem pedig egy teljesen új területen, teljesen új múzeum építésébe fogott bele. Egy nagyon szerethető, nagyon kis, delikát múzeum jön létre. Én, én személy szerint is nagyon várom, hogy megnyithassa a kapuit, mert maga a gyűjtemény az elképesztő izgalmas, és annak, volt már egy-két előfutára, akár a Szép művészeti Múzeumban, akár a Nemzeti Galériában, akár legutóbb ugye a Millennium Házába egy-egy kiállítás, és tényleg kifejezetten népszerűek voltak. Az derült ki, hogy nagyon populáris műfaj a fotó, egészen mások látogatják, mint adott helyzetben a, a nagy művészeti múzeumokat. Hát, Illetőleg a Bill Viola kiállítás is példa arra, hogy maga az állandó kiállítás, mármint hogy maga az a kiállítás, ami most éppen van egy nevezem állandónak, hiszen egyébként nem az állandó kiállítás része, kiegészülő programokkal pluszban hány vendéget tud fogadni, mert meglepően sok kiegészítő esemény van például ezen a kiállításon is. Ez így van. Ugye a Millennium a... A kezdetektől egy ilyen missziót vállalt föl, és aztán utána a Szép De az. szépen. Ez a Néprajzi Múzeumra az összes több intézményre vonatkozik egyébként, tehát hogy olyan plusz ékesítés van, amely külön felhívja ezekre a kiállításokra, természetesen intézmények függvényében a figyelmet, illetve olyan utakat nyit, amit egyébként a múzeum programjainak a szervezői olyannak látnak, amely egyébként valamilyen módon kapcsolódik a tárgyaihoz. Ez, ez pontosan így van, és egy nagyon fontos kérdést feszegetsz ezzel. Ugye megváltozott a tartalomfogyasztás az elmúlt 10-20-30 évben Magyarországon, és az igaz a kulturális tartalmakra is. És aki nem tud ezzel dinamikusan együtt élni és együtt működni, azt könnyen lehet, hogy csalódás éri, aki azt gondolja, hogy egy egyébként izgalmas műtárgy kiállítása egy üres térben, ez önmagában tömegvonzó hatással bír, azt lehet, hogy csalódás fogja érni. De azok a kiegészítő programok, most ez teljesen mindegy, hogy felolvasó estel, kurátori tárlatvezetéssel, közvetve vagy közvetlenül a, a, a műtárgyakhoz és a kulturális tartalomhoz kapcsolódó eseményekkel alacsonyabb vagy magasabb abstrakciós szinten ezeket kiegészítő vagy más megvilágításba helyező produkciókkal együtt tudja bemutatni, az olyan szubkultúrákat is meg tud szólítani, akik egyébként akkor, hogyha kizárólag mondjuk egy Bill a kiállítás címkéjét látnák, akkor nem biztos, hogy eljönnek. De ha Lár Andrást hallhatják ebben a kontextusban, akkor, akkor újabb és újabb embereket lehet bevonzani. Ez egy komoly munka. Tehát ez a múzeumi szakembereknek a XXI. században az egyik legnagyobb és legnehezebb feladata. Igen, és hát ez ugye egyben arra is alkalom, hogy ugye... Végül is programjait, illetően a legkülönbözőbb intézményeket ebben az ideológiai háborúban, amely a világban vagy éppen Magyarországon dúl, a legváratlanabb pillanatokban tudják támadások érni, de ha például az eliticistának tűnő a kiállításon az általad is említett Lára András csinál tárlatvezetést, vagy ő a kiegészítő program, akkor ebbe már ezen a módon, ahogy korábban különböző kiállításokban itt most fel nem sorolt okokból beleálltak, ez már sokkal nehezebb, ami nem azt jelenti, hogy ezek a kiegészítő programok kvázi ilyen elhálító szerepet játszanak, de ez a komplexitás már sokkal nagyobb mértékben megnehezíti azokat az ideológiai háborúkat, amelyeket ma valamiért előszeretettel művelnek. Valószínűleg ez is így van, de, de az elsődleges cél azt hiszem, hogy, hogy nem is ez, hanem, hogy abból a Vélt vagy valós elefántson toronyból, amiben a muzeológusok ö, évtizedeken keresztül tevékenykedtek, ahol az ő ö, féktelen értékteremtő tevékenységüket ö, tulajdonképpen a látogatók gátolták leginkább, nem akarok általánosítani, de azért ez mégiscsak egy irányvonal volt évtizedeken keresztül Magyarországon. Ebből ki kell tudni mozdulni, hiszen mégiscsak a popularitás egy fontos szempont. Meg kell tudni mutatni ezt olyanoknak is, akik maguktól, hogyha csak egy újság hátsó oldalán hirdetésként látják, hogy... Új koncert van, új kiállítás nyílik, akkor nem biztos, hogy eljönnének. És ezek a kiegészítő programok, ezek a kurátori tárlatvezetések, ezek fantasztikusan működnek. Nyilván úgy van, ahogy mondod, ez egy széles spektrum, és a Lárandrás András vezette, inkább metaforikusan értsük, de konkrétan is, Lárandrás András vezette program a Bill Viola kiállításba, az egy nissebb és szűkebb réteget szólít meg, mint mondjuk a munkácsi kiállítás, gigantikus festményei tényleg klasszikusan, magyar szuperztárként a szépművészeti művészeti múzeumba. Uh, ehhez képest meglezen hétköznapi téma, bár ki tudja lehet mások számára ez a delikát, nem adta meg a stratégiai, forgalomtechnikai, kezelői hozzájárást a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekhez a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, nem volt a kidolgozat, a teredem-dörödem, most ezt kell egybevetni azzal, vagy emellé azért azt a hírt is olvasom, és a kettőről egyszerre kérdezlek, hogy a BKK küzleménye szerint az M3-as bevezető és a városéget találkozásánál fekvő csomópontban, tehát e, e, e, e, ezek helyileg nem feltétlenül fedik le egymást, új szakaszok épülnek a már meglévő korszerűsítés mellett. A BKK előfinanszírozásában uniós forrásból megvalósul a hálózatbővítés, és a kapcsolódó korszerűsítési munkákra csak nem hetes hónapá rendelkezés, ez január elején kezdődött, magyarul valamikor szeptemberig tart. Az előkészítő munkák január 13-án eh, hétfőn kezdődtek, szegélykorrekció, oszloptelepítés, kóskárosétány felüljárói esedékes anyagvizsgálatot végzik el, tehát azért van átfedés is. Kérem szépen a tételhúzás után, amelyet helyettet tettem, a választ. <hül> Rögtön az elején egy vezetői összefoglalóval kell hogy kezdjem, hogy azok az izgatott hallgatók, akik álmatlanul forgolódnak a cikk megjelenése óta ők is megnyugodhassanak, nincs itt semmi látnivaló, és business as usual, zajlik a együttműködés tényleg jó a kapcsolat a BKK-közúttal, jó a kapcsolat a BKK-val, hogy mi az, ami mégis alapot szolgáltathatott annak, hogy ilyen jó ízű és ö, szenzációhajhásznak is tűnő cikkek megjelenhessenek. 2020-ban, hogyha jól emlékszem, ö, született egy kormányhatározat, tehát már a Karácsony Gergely vezette ö, főváros időszakába, de a kormány oldaláról, ami a Városliget autómentesítését célzó beruházások tekintetében, leginkább az előkészítés tekintetében feladatokat osztott és adott. Feladatokat adott az azóta megszűnt Budapesti Fejlesztési Központnak, feladatokat adott a BKK-nak, feladatot adott a fővárosnak, és egyébként egy részfeladatot adott magának a Városliget, ZRT-nek is. A cél, hogy mindenki számára világos legyen, az, hogy az az ős bűn, ami megtörtént még a 60-as évek végén, hogy az M3-as autópályát rávezették a Városligetre és a Kóskároly sétány ketté vágja a ligetet, ez előbb vagy utóbb megszüntethető legyen. Ehhez parkolási kapacitást kell tudni kialakítani, leginkább a mexikói út környékén, ami újabban a dubái fejlesztő kapcsán kerül a hírekbe, a szegedi úti felüljárót kell tudni megépíteni a kurány szabályozás alapján, és természetesen le kell tudni zárni magát a kúskáról sétányt. Ebből összesen annyi feladatot kapott a Városliget CRT, hogy terveztesse meg, a kóskáros sétánynak tulajdonképpen a lezárását. Erre kiírta a Városliget ZRT egy közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást megnyerte az a főmterv, akinek nem ismeretlen terep egyébként. Ez hiszen a BKK-nak is leggyakrabban a főmterv tervez, talán az egyik legismertebb közlekedés tervező cég ma Magyarországon. A főmterv megnyerte, a főmterv elkezdte ezeket a terveket készíteni, természetesen a tervek készítése közben folyamatos egyeztetésben volt a BKK közúttal annyira, hogy amikor a tervek eljutottak az engedélyezési fázisba, akkor ö, megkérte az engedélyeztetőként a BKK közútnak a hozzájárulását is, aki ezt egyébként megadta. Innentől kezdve olyan engedélyes tervekkel rendelkezik a terület, amit a BKK közút is adott. Igenem, de hallanom és értenem kell, hogy közben egy uniós lehetőség megnyílt a BKK számára a trolibusz felső vezetékek áttervezésére. Ők ö, villámsebességgel elkezdték ezeket az új terveket fejleszteni, és ennek a két területnek úgy van, ahogy a kérdésedben is elhangzott, van közös metszete. Már, már azért is, mert közben azt jelöltem be, mert ugye te ezt nem látod, de közben itt ugye látható is, hogy ezen fel a BKK-n nehezményezt, hogy a tervek készítésekor nem beték figyelembe a főváros közösségi közlekedési fejlesztési terveit sem. A 14. Igen. kerületi Kacsopongrác út, Állatkert Körút, Ermine út csomópontban, az úgynevezett Állatkerti Deltában megvalósuló troli fejlesztéshez kialakítandó megállóják nem szerepelnek a tervekben, nem hagytak helyet peronra utasvárókra, és ugye ez már szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a BKK közleménye szerint az M3-as bevezetés a válságet találkozásánál fekvő csomópontban új szakaszok épülnek, magyarul valami mégis történik itt a folytonosság aki hiány, ezt hirtel, hogy a lett kipótolva. A, a, inkább az időrendiség a fontos kérdés ebbe. Tehát a, a Kóskárosétány lezárását célzó Városliget, ZRT által gondozott ö, tervezés, az hamarabb indult, ugye itt azért a 2020-2025 időtávból ez már sejthető, hogy ez azért nem egy gyorsan zajló folyamat volt. Ö, tehát később jelentek meg azok a fejlesztési stratégiák, amik nem voltak összhangba ezzel a korábban hozott uh, 2020-as Már uh, Mármint miről nem volt. Hát arról, hogy, hogy ez majd prioritás lesz, mert hogy egyébként erre így nyílik pályázati pénz. Így van, így van. Ezt, ne, ezt, ezt nem lehetett tudni akkor, amikor mi megbíztuk a főmtervet. Uh, de természetesen értjük, látjuk, és tekintve, hogy nem kivitelezés zajlik ebben a másodpercben, ezért amikor a kiviteli fedvénytervek elkészítésénél, újbóli egyeztetésbe kezdtek a BKK-val, akkor kiderült ez az ellentmondás. Teljesen életszerű, hogy a BKK ezen a ponton jelezte, hogy szükségessé válik egyébként minimális mértékben a nagy egészhez képest a Városliget ZRT megbízásából korábban elkészített terveknek a felülvizsgálata. És ez meg is történt? Ez most zajlik. Tehát ez working progress. És ezt is a terv csinálja? A két tervnek az összehangolása az most történik éppen. Ezek egyébként már tulajdonképpen a tervezés egészéhez képest technikai jellegű dolognak mondható, de tekintve, hogy a BKK jogosan azt mondta, hogy, hogy, hogy itt a később érkező feladat tekintve, hogy forrással rendelkezik, ezt ma prioritásba kell helyezni, ezzel mi egyébként értünk és egyetértünk, hiszen a holisztikus cél mind a két oldalról ugyanaz. A Kóskáról -sítány. autómentesítése, a városban. Okay, autómentesítése... Én ezt a folyamatában nem láttam, és amit mondasz, az teljesen logikus, mert ugye a cikkben, azon kívül, hogy ugye ott van benne, hogy a Városliget ZRT labzártáig egyetlen kérdésre se válaszol, de most itt nem ez a lényeg, hanem a, illetve hát a, a lapszámára természetesen ez is lényeg, hogy azt írja, hogy folytatásról nincs szó, mármint a főmter megbízatását, illetően zárójelben, ami feltehetleg azt jelenti, hogy a város léges nem kíván foglalkozni a BKK észrevételeivel. Most, amit te mondasz, és ezt ugye most nem a népszava újságírója helyet kérdezem, hanem megragadva az alkalmat, itt egyáltalán nincs arról szó, hogy a BKK észrevételeivel ne foglalkozna a BKK, beleértve, hogy a folytatásról annyira van szó, hogy jelenleg éppen a folytatás Ajlik. Így van. Jelenleg ez történik, és a terveknek az összehangolása zajlik. Ez egy nagyon, tényleg bonyolult műszaki kérdés, de mondom, a hallgatóknak annyit kell, azt gondolom, ebből tisztán érteniük és látniuk, hogy van egy jó cél, amiben a BKK és a Városliget ZRT abszolút közösen gondolkodik, több közösségi közlekedést a városligetbe és a környékére, és kevesebb autót. Hogy ennek mi a pontos módja, főleg ebbe a forrásszegény időszakban, amikor minden fillért talált és öröm arra, hogy a közösségi közlekedést javítani lehessen, több megállót lehessen kialakítani, és kevesebb autó menjen át a városligeten, a lehetőségekhez képest, anélkül, hogy ez különösebb érdeksérelemmel járna, ezeket az egyeztetéseket meg kell tudni tenni. Az, hogy a uh, uh, Liget projekt uh, régi uh, barátja most éppen a népszavában milyen cikket ír erről, ez természetesen fontos, és hogyha a jövőben érkezik ilyen típusú kérés hozzánk, és erre méltányolható határidőt kapunk, hogy egy, uh, egy bonyolult műszaki kérdésre egyébként megadjuk a valóban összetett választ, hiszen most éppen fél percet próbálom szóban elmondani, nemhogy írásba ezt a műszaki kollégáktól összeszedni. Tehát akkor természetesen erre is válaszolni fogunk, hogy azok a ligetet és a liget projektet általában kiváló színbe feltüntető írások, azok szaporodhassanak a jó nevi szerző tollából is. Ahhoz, hogy ebből valami legyen, Nevezetesen új nemzeti galégri. A költségvetésben 200 milliárd forintra vagy még többre nem tudom mennyi lesz a legjobb ajánlat, mondta Lázár János a január elejéi közlekedési inform Kötelezettséget kell vállalni, ennek a fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhet bele. Ugye történt mindez egy olyan sajtó, tájékoztatón, egy olyan közlekedés infón, amely ugye Lázár János korábbi kormány emlékeztetett, mert ugye alapvetően a MÁV dolgairól volt szó, de ő lehetővé tette, hogy a nagyvilág dolgai is beszüremkedjenek, és ez a Nemzeti Galériától Rogán Antalon keresztül a Trump kormányzatig terjedt. Utóbbiakról nem ejtünk szót. Azt kérdezem tőled, hogy... Reálisan és tűszavakban, tehát mindenféle ilyen városi legendát nélkülözve, most éppen január elején. A Legendszer-nek van-e bármilyen dolga az új Nemzeti Galériával, vagy semmi más nem csinál, mint a Lendő Galéria, ha itt lesz tulajdonosa nézi a vele kapcsolatos sajtót, mint az új Nemzeti Galériával kapcsolatos sajtót, hiszen az meglehetősen gazdag egészen az építész fórumon megjelent kritikáig, amely hirtelen rájön arra, hogy a korábban egészen fantasztikusnak, mondhatott szána eh, Hartwig-féle tervek azok mennyiben alkalmatlanok, mert messze vannak egymásról a műtárgyak, és ezáltal senki nem fogja látogatni a teret, viszont eh, mindjárt van ötlet eh, nevezetesen a TV palota, ugye a palota és van egy másik, eh, az iparcsarnok épülete, eh, ami felmerül helyszíntként, miközben egyébként mások meg arról írnak, hogy ki mindenki jelentkezett arra, hogy kivitelező lenne. Most éppen van-e bármi dolga az új nemzeti galériával kapcsolatban a Városliget Zértőnök? Van, abszolút van. Nézzük röviden a tényeket. Tehát ugye van egy Városliget törvény, és vannak ehhez kapcsolódó kormányhatározatok, ami a Városligeti ingatlant, a Városliget ZRT fennhatósága alá helyezi, és feladatul szabja, hogy a már meglévő ö, kulturális intézményeket ö, újítsa fel, a, ö, építsen újakat, és ebbe a sorba illeszkedik az egykori Petőfi csarnok helyére az új Nemzeti Galéria. Ettől eltérő feladatszabás az elmúlt tíz évben nem történt nincs ettől eltérő helyszín, nincs ettől eltérő feladat, nincs ettől eltérő koncepció. Ebbe a sorba illeszkedik az a tavaly évben kiírt feltételes közbeszerzés, amit a Városliget ZRT írt ki azon érvényes és végrehajtható kiviteli tervek alapján, amit a sana tervezett az egykori Petőfi csarnok helyére. Én továbbra is kiállok uh, a tervek mellett, szerintem ezek kiváló, nagyon magas színvonalú tervek, egészen unikális épület, uh, egészen izgalmas terekkel. Szerintem az eddig elkészült, beleértve az új nemzeti galériát és a uh, Magyar Zene, uh, az elkészült Néprajzi Múzeumot és a Magyar Zeneházát is egy uh, Hasonlóan izgalmas, legalább ilyen színvonalú, ugyanakkor egy elképesztő populáritású kulturális területen létrejövő új épületet jelent. A feltételes közbeszerzés zajlik. Ez azt jelenti, hogy az a fedezet, ami szükségeltetik ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen itt valódi kivitelezés is indulhasson, ez ebben a másodpercben, a Városliget ZRT-nek nem áll rendelkezésére, a kormány fog Maga a feltételes hozzunk. közbeszerzés egyébként folyamat befejeződött? Nem, a feltételes közbeszerzés jelenleg is zajlik. Érdekes látnált le egyébként a magyar kivitelezői piacról, hogy tulajdonképpen minden olyan szereplő, aki az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű, épületet, inkluzíve középületet épített Budapesten itt van, és komolyan Mert ugye beruházás hiány van, de ennek egyébként valamilyen határideje nincs, amikor ez lezárul? Ez egy úgynevezett tárgyalásos eljárás. Ez egy közbeszerzési inyentség, és megkímélnélek téged is, és a hallgatókat is attól, hogy ennek a részleteit elmondjam. A lényeg az az, hogy Először egy előszűrőn keresztül kiderül, hogy kik azok, akik egyáltalán képesek arra, hogy felépítsenek uh -huh. ilyet, relatív sokan vannak. Majd az előszűrőt követően elindul egy tulajdonképpen egy iteratív folyamat a tervek mentén az ajánlattevőkkel, külön-külön e természetesen, hogy kirajzolódjon az, hogy végül is e ki az, aki a legkedvezőbb ajánlatot tudja adni ütemezésben, ezek mind a konzorciumban nem egyesülnek? Van, aki konzorciumként érkezett, és van, aki teljesen külön érkezett. Hmm. E és ennek a végén, az én meglátásom szerint, de egy tárgyalásos eljárás az mindig nagyon bonyolult, tehát itt mindig lehetnek újabb és újabb kérdések, de valamikor március-április magasságában lesz egy végső ajánlat, amikor a legjobb ajánlatot tevő azt mondja, hogy ennyi, és ezeket a terveket, ilyen ez is... A, amiről te beszélsz, ez egy szűrés, ahol egyébként permanensen esnek ki jelentkező különböző paraméterek alapján? Nem, reményeim szerint senki nem fog kiesni, hanem a végén eh, lesz egy sorrend. 2, 3, 4, 5 érvényes ajánlat, ami arról fog szólni, hogy A jelentkező. Okay, de az összes többivel mi lesz? Azok mire esnek ki? Tehát ez a 3, 4, 5, ez hogy marad fenn a többiekhez képest? Akik ma képesek arra, hogy ajánlatot tegyenek, szerintem ők mind versenyben maradnak. Lehet, hogy a tárgyalásos eljárás folyamán tud ilyen technikailag történni, benn maradhat mind a, az 5-6 szereplő, meg az is lehet, hogy a végén csak kettő marad, mert ők azt Aztán mondják... lehet tudni egyébként, hogy a szereplők száma nem bővül. Bővülni nem tud, csökkenni tud. Oké, okay, van, tehát ezzel az 5-6 szereplővel folyik egy tárgyalásos sorozat, amely egyébként külön-külön, de egyiknél se fejeződik be, hanem ez egészen márciusig eltart. Ugye, ez e, ilyen szempontból pont ugyanaz, mintha valaki a fürdőszobáját szeretné felújítani, és szeretné a létező legjobb minőségbe, a létező legjobb áron, a létező legjobb. és ki a, kia a partner, partner a város Liget ZRT? ZRT. Tehát a, a kollégáim e, most azt hiszem, hogy ezen a héten 350 darab úgynevezett kérdés-válasz érkezett, tehát 350 kérdés jött be a különböző pályázóktól, hogy ezt a terven ezt így kell érteni, vagy úgy kell érteni, itt sárgának kell lennie ennek a kilincsnek, vagy pedig zöldnek, jól értik-e a terven, hogy itt ilyen gépészeti megoldás kell, vagy olyan gépészeti megoldás. Tehát itt egy részletes műszaki egyeztetés zajlik ebben a másodpercben. Ennek az eredménye lesz valamikor március-április magasságában, egy világos sorrend, ahol A azt fogja mondani, hogy ő négy év alatt tudja megépíteni. X forintból a másik azt fogja mondani, hogy ő három év alatt tudja megépíteni. X plusz. Négy forintból a harmadik pedig azt fogja mondani, hogy egy év alatt tudja megépíteni 6X-ből. És ezen a ponton szükség lesz egy kormány döntésre. És ezen a ponton a Városliget ZRT a tulajdonosi joggyakorlóján keresztül Kulturális és Innovációs Minisztériumon keresztül eh, fog készíteni egy kormányelőterjesztést, ahol a kormány eldönti, hogy ha és amennyiben a galéria ennyi és ennyi pénzből, ilyen és ilyen időtávban eh, megépíthető, ő ehhez biztosít-e forrást, nem biztosít forrást, vagy kéri az ajánlatkérő városliget zrt t hogy tárgyaljon tovább, okay, ez és tisztva. új feltételeket alakítson ki. Egy utolsó kérdés eh, abnak, az okája, amit tavaly elmondtál, hogy miért nem bontható kell a kerítések, azon bizonyos intézményeknél, amelyek tervek szerint megvalósulnak még a Városligetben, ez ugye szám szerint három, ezeknek a kerítéseknek az elbontására nagy valószínűséggel vagy szinte biztos, hogy 2025, 2025 folyamán ugyanazon okokból, ami 2024-ben elhangzott, tehát hogy ezeket nem fogják elbontani. A dolgok jelenlegi állása szerint ö, ezek maradnak. Tehát ö, a terv az, az mindenképpen az, hogy a Liget projekt elkészüljön abba a koncepcióba, ami eredetileg megálmodásra került, és ami mentén tíz éve haladunk. Magyarország a él... parkrendezés ezeket átmenetileg kihagyja. A parkrendezés ezeket átmenetileg kihagyja, de azért azok kedvéért, akik ritkábban járnak a városligetbe és hallgatják ezt a műsort, azért érdemes jelezni, hogy itt azért a teljes park területnek, egy-kettő-három beszélünk. Igen, tehát miért valaki igen, azt gondolja, hogy igen, körbe van kerítve a Nem építési város. terület a városéget. De hát mondjuk azok, azok a számok, amelyeket olvasni lehetett a városliget felkeresési illetően, azok ezt bizonyítják. Ezek számomra evidenciák. Mások számára nem, de mi általában nem politikai harcot szoktunk folytatni a városliget kapcsán. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Én köszönöm a lehetőséget. Szia, Bence! Szia. Hívjuk fel a főigazgatórat. Hallott esél? Jó reggelt, Fiala János! Jó reggelt kívánok! Haladjunk sorrendben. A jövő héten szívesen van látva személyesen is. Igyekszem ott és úgy is tervezem. Um, nem unatkozik. Nem nem. Um, izgalmas az év ismét. Azt nem, nem nagyon jó tó, hogy mikor nem volt izgalmas. Kis Ambrus főigazgató városháza azt árulja el nekem, hogy az hivatali kötelezettség, vagy az orra, mondván, hogy majd itt vita lesz a szöveget, illetően, amit ugye a bíróság azonnal nem ad írásba, ki tudja mikorra adja, hiszen az ottani feltételek is meglehetősen mostohát, már, mint a leírást illeti. Szóval, hogy az ítélet hirdetésen ön úgy gondolta, hogy miért van annak ott helye, miért üli végig. Ugye ez a, hozzájárulás, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos bíróságítélet volt. Igen, nem hivatalék kötelezettség, hiszen amúgy konkrét feladatom nem volt ott. Sejtet? Szerintem a, a ügyvédek képviseltek minket, és mind hogy a magyar államot is ügyvédek képviselték. Igazából érdekelt, hogy ö, mi fog történni, azért ez mégiscsak a, az, a sok az ügyünk közül az egyik legfontosabb az ügyünk. Tehát ezért elmentem erre a tárgyalásra. Kíváncsi voltam nyilván, hogy mi fog történni. Mi történt? Ez ugye a bírósági ítéletet hozott, egyébként ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben most meg is történik-e az ítélethozatal, és azt mondta ki a bíróság, hogy a 2023-as követelésünk, az, követelés az a kapcsolatban... az a 2023-as, tehát onnan indul a folyam. Onnan indult a per, igen. Tehát a 2024-es az a második fejezet. Az a második fejezet lesz, így van. A 2023-as követelésünkbe igazodott nekünk a bíróság abban a tekintetben, hogy azok az úgynevezett tájékoztató leveleket, amiket az államkstár bocsát ki, a segítsen, befizetési a tájékoztatási, a tájékoztatási levelek. Azt a kevés embert, aki követi ezt, azok legalább tudják, hogy az egyes fogalmak azok mit fednek. Amikor a egy önkormányzat kap pénzt a kormánytól, vagy például befizet neki, akkor kap egy úgynevezett tájékoztató levelet a kincstártól, amiben azt mondja a Magyar Állam kincstár, nyilván nem ilyen szépen megfogalmazva, hogy most én fogom mondani, hogy kedves önkormányzat, kötelező feladatai ellátására ebben a hónapban a Magyar Államtól ennyi pénzt kapnál. Ugyanakkor, kedves önkormányzat, a szolidaritás hozzárlásra ebben a hónapban ennyit fizetnél be, ennek a kettőnek az egyenlege az ennyi, ha ez az összeg az egy pozitív szám, akkor utalok neked, hogyha ez egy negatív szám, akkor pedig te utalsz nekem. É, és ez, ez valójánképpen azt mondta a bíróság, amit mi is mondtunk, hogy ez azért közigazgatási jogilag ez egy értelmezhetetlen papír, hiszen azért mégis ilyen összegeknél azért határozatnak kellene lenne, mögötte lennie, hogy határozatban meg kell indokolni, hogy miből következik ez számíták ki, és egyébként az önkormányzatnak ügyfélként jó lenne arra, hogy elmondja, hogy szerint ez nincsenek. Ugye azt írja a, a sajtó, hogy ezek a bíróság szerint fővárosi törvényszék azért semmisek, mert nem volt mögöttük az államháztartási törvénynek megfelelő közigazgatási eljárás. Valami, magyarul valamit kihagytak? Hát magát az eljárás, úgy komplet módon, tehát hogy nem valamit, hanem az egész folyamatot kihagytál. Anél, anélk, hogy húznám az időt, mert ugye rettenetesen sok mindenről van szó, úgy hihetetlen részletességgel, amit majd valahogy meg kell próbálni áthidalni, de ez az állami eljárás egyébként, ha, de hogyan kellett volna lebonyolódnia? Hát, hogy elindít egy eljárás, egy hatósági eljárást az államkincster, ekkor megszólítja az önkormányzatot, hogy elindult egy hatósági eljárás, hozben egy előző döntést, ezt megtámadhatom én ezt a döntést valamilyen fórumon, akár a e, bíróságon, bármilyen fórum, ezt megtalálhatom, majd pedig kiadja a határozatot. Tehát, hogy ez formalizált határozották kell válnia. Ugyanúgy egyébként, hogyha ön egy bármilyen állami támogatásra benyújtja az igényét, akkor ebben az esetben egy határozott fog hozni, hogy ilyen és ilyen jogszabályok alapján ennyi és ennyi pénz. És ezt az eljárást kihagyták. Hát ez nem volt így van, de hát ugye nem csak nálunk, hanem a komplet állami rendszer, így működtették, hogy ezek az eljárásokat nem folytatták le. És erre mondta azt ez a... Ez vagy ki az, aki... Ez a magyar állam stár, akinek le kellene, és erre mondta azt a, már tulajdonképpen az alkotmánybírósági határozat is, hogy minden eszköze és joga meg lett volna a magyar államnak, ezeket az eljárásokat lefolytassa, a jogszabályok ezeket hosszú, megvannak hozzá. Hát nem, támadható lett volna, hogy is abban a pillanatban, Aha. hogyha ezek az eljárásokat lefolytatják, hmm. ebbe a pillanatban elindul az, hogy mi akkor azt tudjuk mondani, hogy hoho, -ho, hát azért azt vizsgálni kéne, hogy ekkora mértékű elvonás az nem ütközik ebbe az alaptörvénybe és az önkormányzatiok nemzetközi kartájába. Mert hogyha igen, hiszen itt már olyan mértékű forrás elvonás van az önkormányzattól, akkor hát a mértékhez nem tartható, és, és akkor jutottunk volna el igazából az, a magjáig annak a szolidatási hozzelválási intézménynek, amit szintén most igen, már... Igen, de, de ahogy ön is elmondta, valójában eddig el se jutott a törvényszék, mert egyébként maga az eljárás olyan formai hibát vétett, hogy ezek után a tartalmat már vizsgálni se kellett. Hát nem volt már mit vizsgálni, hiszen kilőtték azokat a tájékoztató leveleket, amelyekre alapult. Tehát tulajdonképpen azt mondták, hogy például e, e, e, ezt elismeri az állam is, hogy hát igen, itt valami eljárási probléma volt, hogy azért erre mondom azt, hogy azért már, bocsánat, hogy hogyha valakit kizsebelnek az utcán, elveszik a pénzt tőle, akkor azért nem az a probléma ebben, hogy nem hagytak ott neki egy cetlit, hogy bocsánat, hanem az a probléma ebben, hogy elvették a pénzét. Igen. Ez egyébként Budapesten kívül más városokat is ugyanígy érintett, amelyek egyébként indítottak, nem indítottak hasonló pert. Én úgy tudom, hogy Budapest akart vagy akar új pert indítani, felvátorodva azon, hogy mi ebben haladtunk előre, hogy ők hogy állnak ebben a történetben, azt nyilván nem tudom. Ugye nagyon kevés önkormányzatot érint az, ami minket, hogy nettó befizetők, tehát hogy és többet kell... Én négyről tudok. Oké, okay, de... mert én is erre emlékszem, hogy ezeket korábban említetted, de a feledékenység rostáján nálam de a dolog hozzá tarciuk, hogy a másik három ezt így perre nem vitte, ki tudja milyen okból, ezt már tőlük kell megkérdezni, a főváros pedig megtette, és ha minden igaz, akkor jól tette. Én nem egészen értem, de ez már a politika mezeje, miközben nézőpont kérdés, hogy minden a politika mezeje vagy sem, hogy amíg a magyar nemzet az első napon azt írta, hogy döntött a bíróság, Budapest örülhet, másnap már elkezdett fanyalogni, mint egyébként valaki rászólt volna a magyar nemzetre, hogy nehogy már azt írják, hogy Budapest örülhet, mert ez semmilyen vonatkozásban nincs összhangban azzal, hogy a magyar nemzet írhat a fő városról. Ön ezt érti, vagy ez teljesen lényegtelen? Szerintem az történt, hogy a bírósági tárgyaláson, az itélethozatalnál két médium volt jelen, az MTI, illetve a magyar nemzetük, hallották az ítélethirdetést, és ezt megírták. Egyébként ez így, hogy mondjam, ilyen kortörténeti mementóként neven hallgató volt a tárgyaláson. Nem értem, mert időnként kimaradás van, hogy kik voltak? Igen. 40, 40 hallgatója volt a tárgyalásnak, ez úgy tevődött össze, hogy ott volt az MTI, ott volt a Magyar Nemzet, ott voltam én az egyik kollégámmal, illetve ezen kívül egy középiskolás csoport. <gül> Milyen okból? Osztálykilándulásként, hogyha jól értem, 12-esek voltak, amennyire én ezt De tulajdonképpen bármire beültek volna, hogyha az éppen az zajlott volna? Ha jól sejtem, a círlányosra hozták be őket, hogy miért pont erre a tárgyalásra, azt nem tudom, de úgy ezért szerintem ugye a hangulatát ezt így jól mutatja nek az egész helyzetnek, és akkor így, így tevődött össze az a maroknyám bár lelkes érdeklődőkkel, aki végül... Jó, beleértve, vagy az aztán szolidaritási adóról írnak, de az első, mármint a magyar nemzetben, de valójában az első tájkoztató, ami ezügyben kimegy, e korrekt a tekintetben, az hogy az igazságot, hogy teség, az hogy az az igazságot tartalmazza. Volt. Ezt követően az a húzavona, és itt fogják elveszteni a nézők és a hallgatók az érdeklődésüket, mert ez sehova nem vezet, hogy van egy látszólag egyértelmű dolog, de egyáltalán mondja a fia lehet, és mi az, hogy látszólag egyértelmű, tehát hogyan lehet ezt innentől kezdve különböző féleképpen magyarázni? Fontos ez vagy sem? Vagy, Szerintem... ez els, vagy ez most az vagy ez most csak a, a gépházzal, hogy a miniszterelnök úr fogalmazott korábban? Szerintem ez a politikai költ, amit próbálnak ebben keletkeztetni, hiszen nyilván azt mondani, hogy a fővárosnak igaza volt, és másfél éves harca az révbe ért, azt nehéz kimondani. Ezért meg Há, Vagy lehetetlen. A... Hát ne, vagy lehetetlen, ezt nyilván az ők tudják eldönteni. Ezért megpróbálják az egészet belevinni egy ilyen érthetetlen dologba. Bele is és Persze, nyert a főváros, de hát ez csak ilyen eljárásjogi probléma volt, ott nem kell ezzel foglalkozni, meg a bíróság nem is mondta, hogy adják vissza a pénzt, meg egyébként sincs itt írva még az ítélet, és ez nem számít. Szóval, hogy ezeket okay. így... Uh, ugye a helyzet az, hogy turván 34 milliárd, vagy valamivel több mint 34 milliárd kamatokkal együtt visszajár 2023-ból, és akkor még nem beszéltünk 2024-ről, de valószínűleg arról nem is fogunk, mert uh, az majd egy későbbi beszélgetésnek lesz témája. Nagyjából egy hónapon belül ezt ugye írásba kéne fogalni, az, hogy a dolgok jellegi menetében beleértve a törvényszöveget, ebből mikor lát pénzt a főváros, az a jogbetűje szerint, az a, jog, a, a jogbetűje mit mond ez ügyben? Hát, nyilván ugye az ítéletet írásba foglalják. Ez ugye jogerős. A jogerős egy ítélet, hogy született így van. Ha az ítéletet, ítéletet írásba foglalják, akkor mi azt gondoljuk, hogy a magyar ámkincstenek vissza kell utalni a pénzt, hiszen jót, Egy összegben magának. Hát igen. A... Mennyi időn belül? Ugye erre a bíróság ezt nem kötelezte őket erre különben, nem azt mondta, hogy ez már megvalósult a cselekmény, tehát ezt megsemmisíteni nem tudja, hiszen beutalták. Ha ezt nem tenné meg a magyar állam, ne adj Isten, akkor ebben az esetben kártérítési pár tudunk indítani a polgári törvénykönyv alapján, eh, amit természetesen meg is fogunk tenni, hiszen, hiszen nem akarjuk ezt, hogy a pénz tovább maradjon a... Ön mivel a, számol, a... hogy kártérítési per lesz, vagy visszaadják vagy nem akar jósolni? Nem, nem tudok jósolni ebben a dolgban, ugye azért még ott van a 2024-es ügy e, is, tehát hogy ha... ha az befejítődjük 2025-ben? Hát ez alapján elég gyorsan be kell fejeződni, hiszen... Jó, ez egy akkora összeg lesz, amit azért ott ugye már ennél is nagyobb összegről van szó, amit azért valószínűleg egy összegben ön mit tartana ideálisnak? Akkor ezt kérdezem, hogy ebből a 34 milliárdból, ami a 2023-as évet illeti, ha egyébként kezdeményezne a kincstár, vagy kinek kinek kezdeményeznie a fővárossal egy tárgyalás, hogy akkor hogyan történjen ennek a visszafizetése? A maga visszafizetése nem egy bonyolult procedúra, mert a számla számunkat tudják. Én ezt értem, de mondjuk azt el. fogják mondani, hogy részletfizetést kérnek. Hát várjuk ezt az ajánlatot. Jó, de azt kérdezem, hogy ki a partner, tehát ki az, aki felveszi? Magyar ne? Állam kincstár, nyilván. Igen. De azért, hogy ez, nyilván ez egy, nem vagyok naív, összeget tekintve az egy jelent összegű per, és olyan mértékben politikailag átitatott, hogy valószínűleg az utolsó utáni pillanatig megpróbálja ezt elhúzni a kormány. Hogy ez képes-e például a 26-os választások utánig elhúzni, ezt nem tudom megmondani, ezért ez függ a bíróságtól is. Mennyiben múlik a bíróságon? Hát nyilván az bíróság, hogy mennyi, milyen idő alatt pörgeti le ezeket az eljárásokat. György, már a kártérítésről is beszél? A ja, már a kártérítésről beszélek. Tehát nem számít uh, könnyű menetre? Olyan mezőben vagyunk, ugye maga szolidatási, hozzájási Peri is egy olyan volt, amit precedens értékű volt. Tehát egyébként az önmagában nem csak a Budapest szempontjából fontos, hanem az, hogy akkor legalább kiderült, hogy ennek a közigazgatási perlentártásnak viszonylag új újága. Magyar jogrendszerben van keresni valója. ezen az úton most kikövesztünk egy, egy perrel egy, egy nyomvonalat, de hát ilyenekre sem került sor, hogy ekkor a méretékre járás eljárás van még, ami az állam rendelkezésére, állami a jogerősséget nem érinti, de a pert folytatni lehet? Hát, nyilván ő megpróbálja vitatni ezt majd, hogy akkor azt mondja, hogy oké, okay, hogyha ez csak eljárási, akkor ő visszamenőlegesen hozott egy határozatot, ugyan másfél évvel később. De kihez forgulhat ez ügyben? Így, hát nyilván az is a bírósághoz, tehát hogy azért mondom, hogy ebben megpróbálhatják húzni az időt. Maga, mondom, a jogerősítélet az egyértelmű, hogy ebből persze, Uh, hogyan tudjuk kipréselni belőlük ezt a pénzt, az megint egy feltételezem, tehát lehet, hogy önkéntes alapon a ítéltet kézbe veszik, és elolvassák, és azt mondják, hogy na jó, rendben van, akkor ez jár vissza a fővárosnak is, mint ne Isten. Nem is készpénzbe adják vissza, de beszámítják a 2025-ös szolidaritási hozzájárlásba, és akkor ennyivel kedvesebbet kell fizetni. Ezt nyilván nem tudom megmondani. Ez elmében. elfogadható lenne? Hát most ez abban számomra szóval mindegy, hogy akkor most nekünk ideutalják, majd visszautaljuk a szorítási szóval hozzájárlásként, vagy pedig beszámítást. Egyet kifizetőben beszámítás... eleve avval számolta, maga a és is, is úgy számolt, hogy bizonyos összegben, és a fölött nem fizetnek. Ez igaz, de azért valamennyit megfizetünk. Tehát, hogy ez hogy annál is kevesebb. Azt kérdezem a öntől ennek az zárásaképpen, hogy a második fejezetet kinyithassuk, hogy én meglehetősen régen kezdtem azt a tevékenységet, amit folytatok. Nem biztos, hogy minden részletre pontosan visszaemlékszem, de az ön véleménye szerint az, hogy most úgy beszélünk egy jogerős ítélet végrehajtásáról, ahogy beszélgetünk, annak a nonszenz jellegét átlátja a nép mondván, hogy egy olyan dolognak a vitatott visszaadásáról beszélünk, függetlenül hogy lehet, hogy nem lesz vitatott, és az állam nagyvonalúan egy ö, x héten belül visszautalja, ami egyébként, hogyha az állampolgárokat saját magukat érinti, akkor teljesen evidensnek veszi, hogy ez így nem működhet. És szerintem azt gondolom, hogy aki hallgat, néz minket, hogy ebből szempontból így gondolja végig. Tehát, hogyha ő nyer egy bírósági tárgyalást, ahol neki ítélnek, és utána a Magyar Állam szolgáltatója, a bankja, tehát a, egy úgy érzi egy tőle fölötte álló nagy entitás elkezdi ezt vitatni, bár ez egy ítélet egyértelmű, akkor ezt hogy élni át, és hogy hát higgyék el, hogy egy önkormányzat is pont ugyanilyen... Anélkül, hogy itt terül. ilyen magas röptű beszélgetést folytatnék, és szerintem eddig jól is haladtunk, ha valaki egyébként a jogállamiságnak a megítéléséhez hozzátart, beletartozónak tartja azt, hogy valaki a jogos eh, eh, pénzét nem kapja meg, és ebből adódóan berzenkedik, és azt mondja, hogy ez így nincsen rendjén, akkor ön egyébként ezt az okfejtést nem tartaná hiába valónak. Így van, hiszen az analogia egyetem meg Oké. Okay. Um, ettől függetlenül um, van egy második fejezet is, ugye ez a Rákos rendezői történet, két egészen elképesztő történet, az elsőben ugye az elképesztő az inkább az, hogy a bírósági ítélethez hogyan viszonyulnak és azzal kapcsolatban aztán milyen politikai között próbálnak képezni, hogy az emberek elbizonytalanodjanak a tekintetben, amiben egyébként sem az MTI, sem a magyar nemzet, sem ön nem nagyon tudott elbizonytalanodni, és az a néhány gimnazist, akik ott voltak, hiszen ők végighallgatták ezt és hasonló van Rákos rendező kapcsán is. Az arab befektetőkkel itt Magyarországot kiképviseli? Vagyonkezelő? Tehát a a nemzeti vagyonkezelő, így van. De kötöttek egy nemzetközi szerződést, amit a parlament hagyott jóvá nemzetközi szerződések ratifikálásának megfelelően. Ezt nyilván a magyar kormány kötötte, az Egyesült Alaba Emirátusokkal erre a projekt vonatkozóan, és ennek a lágozásaként született meg a teleknek vonatkozó adásvételi szerződés, amelyről nyilván lesz most szó, tehát amely nyitott arra, hogy például az elővásárlási... Semmi elővásárlást, nem tartunk még itt. Ennek a szövegét dalolva és önként a vagyonkezelő nem tette közzé, de adatigénylésre, vagy nem tudom, hogy mi erre a pontos kifejezés, viszonylag gyorsan, hogy ez most meglepő gyorsaság, vagy nem meglepő gyorsaság, ezt most kihagynám, megtette. Ez egy hány oldalas szerződés? Ebben megfogott, most azért fejben nem tudom, hogy ez hány oldalas szerződés, de valóban az történt, hogy ahogy a nyilvánosságban megjelent, hogy van egy ilyen és a főpolgármester hivatalosan egyébként magán személyként kvázi e, írt levelet ebben az államvasutaknak illetve a vagyonkezelőnek, hiszen nem volt világos számunkra, hogy ki az adatgazda, és valóban meglepő gyorsasággal, szerintem 24 órán belül nyilvánosságra került a szerződés, és kirakták az MMB holnapjára, ahol most is olvashatunk. Uh, ezt átnézte a fővárosi önkormányzat jogi csapata, vagy egy kihelyezett ügyvédi iroda, melyik... Nem, saját jogi csapatunk van, és kiváló jogi, saját jogi csapatunk van. Ezt áttanulmányozták. Amennyiben ezt az elővásárlási jogot lehetővé tesző, izé-bizé egy történet nem lenne. Abban az esetben ehhez a szerződéshez hozzá tudna-e érdemben szagolni a fővárosi önkormányzat? Hát nyilván Elővásárlás jog kapcsán nem, és valószínűleg más kapcsán sem, hiszen egy ingatlan adásvételről van szó ebben az esetben. Fételezzük fel, hogy ez a helyzet akkor is mennyire tekinti képtelenségnek, vagy tekintette volna a főváros önkormányzat képtelenségnek, hiszen a részletekkel korábban nem lehetett tisztában meg, hát ugye maga a szöveg semcs olyan nagyon régóta meg, hogy egy olyan szerződés köt a magyar állam külföldi befektetőkkel, amely a főváros területét érinti, de az ezzel kapcsolatos tárgyalásokból, a főváros teljesen kihagyja, most valamelyik orgánum azt írta, hogy a befektető bizonyos idő után szívesen beszélget majd különböző szereplőkkel, de ebből a szempontból olyan, mintha az arab befektetők egyébként Magyarországot képviselnék, miután a magyar állam ezt a lehetőséget valamiért kihagyta. Ez ugye önmagában már az nonszenz lett volna, hogy van egy ekkora mértékű beruházás. Ami, Zé, mekkora terület? E, hát azért a maga rákos rendező pályaudvar tulajdonképpen a vasúti sínek kivételével mind eladásra került. Ezért ez a kismeret területet nyilván nincs jó most állapotban, hát most négyzetkilométert nem tudom megmondani, de azért egy nagyon nagy befektetési területről van szó, ami jogosan mondjuk hogy egy utolsó aranytartaléka a városnak. Uh, és, uh, és uh, az, hogy mi egy uh, közérdekű adatigénylésből tudjuk meg, hogy ezt eladják, és egyébként milyen vállalások vannak benne, az önmagában is nonszenz, hiszen egyébként azért az önkormányzatnak településképi, településrendezési szempontból azért vannak normál esetben jogszabályból adódó jogköré, meg egyébként, meg a demokrácia is ezt adja, hogy hát hogy van egy megválasztott főpolgármester, vannak megválasztott kerületi polgármesterek, vannak azoknak testületei, azoknak legyen joguk. Visszatérve egyébként a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos jogállami kérdésre, ma már ehhez a kérdésed is úgy viszonyunk, hogy képes vagyunk egyébként e fölött elsiklani, miközben ez maga egy nonszensz. Tehát ugyanúgy, mint ahogy ezek a közlemények érkeztek az államigazgatási eljárás kihagyásával, ugyanígy az állam úgy tekint a fővárosra, mintha ez egyébként nem létezne, és nem kéne figyelembe venni a hétköznapi működését. Hát ez történt, legalábbis ezt a látszatot próbálják el tenni, hogy így kell ezt kezelni, miközben egészen biztos, hogy ez rossz magának a befektetőnek is, hiszen egy olyan, környezetbe csöppen, be, vita van. És Ez egy jó kérdés, ugye szóba került az, hogy ugye ennek permentesnek kell lenni, izének kell lenni, bizének kell lenni, ugye ebben nem vesznék el ilyen mértékben el, de ön azt feltételezi, hogy a befektetők egyébként ezzel a helyzettel nincsenek tisztában, vagy ők úgy gondolták, hogy ők ezt megoldják? Mert Szerintem azért azt nem nagyon hiszem, azt, hogy azért be... független attól, hogy az arab befektetőknek nem kell minden nap magyar nemzetet és kejfejjancsit nézni, olvasniuk, mert ennél jobb dolguk van, de azért az, hogy itt mi a jogi helyzet és milyen a reálpolitikai helyzet állam és önkormányzat főváros között, arról azért minimálisan talán tájékozottak lehetnek, hogy aztán ez őket mennyire érdekelte, fogalmam nincs, nem beszéltem velük. De nem tudjuk, hogy a magyar kormány mit ígért a befektetőknek ezzel kapcsolatban, hogy milyen tájékozódás az osz számúkodja. Hogy a neten a, a, a, az arab befektetők garanciát kértek volna arra nézve, hogy egyébként e, e, jogilag ez e, támadható ne legyen, ilyen jogi garanciát egyébként a főváros nélkül, meg más partnerek nélkül nehezen tudhatott adni, az államha egyáltalán kértek garanciát. Hát kértek garanciát, hiszen a szerződés is azt mondja, hogy ne legyen... E, hát ez az! E, Perment, peresített a Értem, tebet, de és az állam ezzel... nem tudta azt mondani, hogy ez biztosítja. Csak abban reménykedett, hogy ezt így alá lehet írni, és aztán egyszer csak kiderült, hogy ez nem feltétlenül lesz így. Két cég van, aminek elővásárlási joga van, de már az, hogy a, a, a közműveken kívül van egy cég, amit még a szerződés aláírása előtt tíz nappal egy a miniszterelnök baráti köréhez köthető, ö, ké, ketten is köthető személy megvásárol egy korábban a Gyurcsány kormányhoz tartozó fontos embertől, ebben, anélkül, hogy egyébként minden részletét pontosan érteni az, aki egyébként néz és hallgat bennünket, mint csebben a tengerben van egész Magyarország. Itt, ez ugye van a közművek amely a főváros 100%-os cége. Ebben van bent a korábbi főtáv, hiszen ugye úgy spóroltunk az elmúlt években, hogy a több cégünket összevontuk egybe, kevesebb igazgató tanács, kevesebb felügyelőbizottság, az ismert történet. A főtávnak van ezen a területen egy épülete, egy hőközpont, nem egy nagy épület, és az a magyar jogszabályok alapján a a van egy épület egy telken, akkor a földre, tehát magára, a telekre, elővásárlási joga van az épületből. Ugye, Belekotnyal eskedek, ez a terület, ez hét helyrajzi számmal létező területet köt össze. Vagy foglal magában. Már az egész ingatlan. Igen, igen. Így igen. Van. Nyilván ebből az egyik helyrajzi Így, beszélek most. De miután az egész szerződést Egyben van meghívva, uh -huh. ez csúnya szóval úgy mondják, hogy dologösszesség. Ezt úgy tudom lefordítani, hogy azért nyilván nem sokan, de azért van több olyan nézőnk, hallgatunk, aki mondjuk társasházban lakik, ahol van egy teremgorás, Ugye a az úgynevezett osztatlan közös tulajdon. A teremgorás beállókat azok nem külön azért számúban vannak bejegyezve, hanem osztatlan külös, közös tulajdonban vannak a teremgarázs tulajdonosok között és amikor valaki értékesíti a lakását ebben a társasházban, meg egyben eladja a garázsbeállóját, akkor ezt egyszerződésbe szokták foglalni, viszont ebben a pillanatban a garázs logikáján megnyílik az elővásárlási jog tulajdonképpen a lakásra is a többi, Garástulajdonos számára. Igen. Hiszen ugye dolog összességként egyben lehet értelmezni. Na most itt is ez történt, hogy miután egy szerződésbe foglalták mind a hittelket, és ebből nem vitatott, hogy ha csak egyesével néznénk, akkor csak az egyik helyre az is számra lenne. De minden egy az van, a következ... De az dolog összességként vonatkozik. viszont az egészre vonatkozik, és ez aik. És valóban Látjuk mi is, hogy van egy cég, akinek szintén van elővásárlási joga, nem ugyanerre a telekre, nem más telekre, nem tudjuk, hogy él vele, ha él vele, akkor nyilván egy izgalmas helyzet keletkezik, mert akkor két jelentkezett be ugyanarra a szerződésre elővásárlási joggal és ebben az esetben ad ma a legvégén, hogyha mind a két fél kitart, akkor fele-fele arányban vásárolhatják meg az egész dologösszességet. Nem tudom, hogy persze ideig elmegyünk-e, de, de hogy ez lenne a jogi helyzet, és valóban a sajtó felderítette, hogy hát itt azért gyors, tulajdonosváltások váltások történtek. Hát, ahogy látom, itt alapvető érdeme Jánbor Andrásnak a szikra mozgalom képviselőjének van, aki ezt az egészet valahogy felfedezte, fogalmam sincs, hogy hogyan, de teljesen lényegtelen. Hát ők azért az elejétől kezdve Rajta vannak ezen a történeten. Ugye, ugye vannak a történeten most is, akik hajléktalanként kis ott élnek, az ügyéket is kísérték végig, és nyilván, hogyha valaki belelsa magát egy ilyen történetbe, akkor valószínűleg gyorsan be tudnak esni hozzá az információk. Könnyen lehetséges minden elismerésem egyébként az Sikra Mozgalomnak ezért, hozzátéve, hogy a szerződés aláírás előtt tíz nappal vásároljanak ki a tulajdonostól egy ilyen céget, ö, ö, amit ráadásul, ugye hát ez fel kell sajnos olvasnom, mert ez... ez, ez Ugye nem csak a főváros telekrész jövője kérdéses, mivel az összesen hét helyre számol lévő összesen, mint egy 85 hektáros terület egy másik része is elővásárlási joggal terhelt. Ahogy az a szerződésből is kiderül, ezen a másik telekrészen egy magáncégnek van elővásárlási joga, mert ennek oka a szerződésből nem derül ki. Ez a cég a Stockton ZRT, amely 2017-ben alapított vállalkozás, és egyedüli tulajdonosa és vezérigazgatója Zelles Sándor, aki a Gyurcsány kormány idején az állami vagyonkezelő a Kinstári vagyonigazgatós vezette, de a NER idején is megtalálta a számítását. Január 16-i aláírás előtt tíz nappal Zelles eladta az utóbbi öt évben semmilyen árbevételt nem termelő veszteséget felhalmazó alvó céget, Halkó Gabrielle egyik vállalkozásának, és akkor itt vannak különböző nevek, és Halkó cégébe pedig bevásárolta magát Garancsi Istvány és egy habony érdekeltségű másik cég is, azért ez azért az álmoskönyv szerint véletlen nem tud lenni. Hát még az, hogy valószínűleg elég fontos eleme az ingatlanok körüli kavarásnak, hogy a mini Dubai ingatlanok eladását és az elővásárlási joggal rendelkező cég tulajdonosváltásának bejegyzését ugyanaz az ügyvéd intézte. <gül> Tehát, te, te, te, te, hogy mondjam, itt azért a Kalambó elég sok mindent összehozott január 23-áig ahhoz, hogy ez az egész én csak azt kérdeztem tegnap, de lehet, hogy Ánai van a tegnapi háttérbeszélgetésen, amit ön tartott, hogy Ilyen szarvas hibákat eddig a kormányzat nem vétett. Tehát azért ezek olyan mértékben vannak a víz felett, a pólóban ugye ott a víz alatt szokták egymást rugdosni, de ez nem egy fontos megjegyzés, csak nem értem. Megmagyarázni se tudom. Nyilván én is tudom megmagyarázni. Az is lehet persze, hogy mindig a legnagyobb botránya, a, mindig az aktuális botránya a legnagyobb is arra, arra emlékszünk úgy, hogy Úristen, micsoda hibákat követel a kormány, és hogy leplezi le magát. Lehet, hogyha kicsit gondolkodnánk ketten az elmúlt évekre visszamenőleg, akkor találnánk hasonlókat, és azokat is akkor abban a helyzetben ki nem kényszerített hibának minősítenénk. Nem tudom ezt így, nem tudom az okát se, hogy ha ez így volt, akkor mi történhet a kormányzatban őszintén szóval nem is érdekel. Az a rész érdekel, hogy mi a maga az ügylet, amit végig... Meddig kell az elővásárlási szándékot bejelenteni? Hát erre ugye nincsenek hivatalos számok, nagyjából az a gyakorlat, hogy 30 napot a felhívástól, tudomású vételtől mi ezen most nagyon gyorsak akarunk lenni, hogy nehogy valaki ezt meghekkelje, és ezért a jövő szerdei közgyűlést ahol én nem látom annak az okát, hogy ezt ne támogassák. Magyarul, hogy a jövő heti közgyűlés szerdán tárgyalja azt, hogy a képviselők támogatják-e azt, hogy ez a cég... Már uh, ez a cég az a BKM, tehát nehogy őszeköveljük... Igen, Éne, ne, igen, igen, igen, igen. Tehát a BKM... Nem a vagyok olyan mértékben gazdasági elővásár. szakember, mint a Baka F. Igen. igen, elővásárlási jogával éljen, és mi ezt a kazona is jelentjük. Így igen. Jó. Fontos-e az, hogy a másik cég is bejelenti, vagy az már csak részletkérdés lesz, hogy egymással hogyan fognak tárgyalni? Hát erre mondtam azt, hogy... Vagy lehetséges, valzesed, hogy az egész erre megye ki? Erre ezt, Azt megtörténhet, hogy a legvégén, ha mind a két fél fenntartja az elővásárlási jogát, akkor, és nem állnak el ettől, akkor ebben az esetben együtt lépnek be a szerződésbe, és közös tulajdonsá válnak az egész telekre vonatkozóan. Ha szép kis élet lesz. Az szép lesz, mert ugye, ha jó számoljuk, akkor egy osztatlan közös tulajdonként fog ez meg történni, tehát akkor még nem is igazi kacsosz alakul ki. Kíváncsi vagyok, hogy a mi lesz a kormányzati reakció erre a helyzetre, meglátjuk. Um... Azon a részletességgel, mint ahogy tegnap erről volt szó, nem kérdezem, az, hogy ez a pénz, amire ugye három részletben kell kifizetni, rendelkezésre álljon, ha az önkormányzat képviselő testület erre megadja az engedélyt, akkor ezt a fővárosi önkormányzat jogszerűen meg tudja tenni határidőn belül. Így van a BKM keresztül, ezt meg tudjuk tenni, ennek az eredménytartalékot a cégnek elbírja. Ugye ez pénzügyi technikai lépésnek tekintem, hiszen két okból egyrészt. Jönni fog a szolidaritási hozzájárulásból a pénz, akkor, e, e, akkor ebből a szempontból tulajdonképpen azt is mondom, hogy ebből fizetjük ki, de, de az idő miatt, hiszen itt tíz napunk lesz kifizetni az első... a szerdához képest? Nem, az elővás. ugye azért a, meg kell várni a másik felet is, hogy ő nyilatkozik-e, és nyilván onnantól kezdve, hogy az adásvételi szerződést aláírjuk, onnantól kezdve számítolik a tíznak. A szerdával biztos, hogy nem futnak ki az időből? Nem, biztos, hogy nem futunk. Um, és abban az esetben, igen, csak hát ugye előjön az a kérdés, hogyha egyébként elindul az el, a beszélgetésünk első felében lévő időhúzás, akkor ehhez a pénzhez, 11-12 milliárd talán, bár a különbség az ide vele. Szóval, hogy az a pénz az azért hiányozhat, mert hogy a szolidaritási hozzájárulásból önöknek visszajáró pénz mikor, fog a, mikor lesz az önök számláján, arról a kis Ambrussal folytatott beszélgetés első felét ajánlanám önnek. Igen, de erre mondtam azt tegnap is, hogy egyrészt szolidaritási hozzájárulásos pénz meg fog érkezni, hiszen ez jár nekünk. Kettő pedig a, De ki tudja, a BKM volt, tehát maga a készpénzhállomány, ezt meg tudjuk oldani. Ugye ez egy non-profit cég, tehát nem tudnánk elvonni más célokra ezt az eredménytartalékot, hiszen nem lehet osztalékot kivenni. Amit egyébként arra cégből. költenének, hogy? Amit egyébként a... Közművek fejlesztésére költenénk az elkövetkező években, meg el is fogjuk költeni, tehát ettől még a kettő nem üti egymást, hiszen egyébként azt is mondtuk, hogy nyilván nem mi akarunk építkezni majd ezen a telken, hanem egy jó pályázat, egy jó terv pályázat alapján, jó befektetőkkel, megfizethető lakásokra és zöldterületekre összpontosítanánk, tehát ebből következőleg ebből bevételen lenne a fővárosnak, és azért, ha valaki végig gondolja, megnézi a csak a sajtónak, ez a terület hogy egész évben tényleg csak 50 milliárdot ér -e, akkor szerintem gyorsan eljutunk arra a válaszik, hogy nem, azért rendényezből ez többet. Az, hogy ennek később a hasznosítása, az hogyan történik, az már egy másik beszélgetés témája. Ön egy tízes skálán mennyire valószínűsíti azt, hogy ezt a jövő héten a fővárosi közgyűlés lehetővé teszi? Ezt én tízesnek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én igyekeztem a lehető legfelszínesebben kérdezni annak érdekében, hogy ugyanakkor megérthető legyen, mert mind a hozzájárulási, a szolidaritási hozzájárulás története, mind ennek a története, ha az ember elveszik a részletekben, akkor olyan bonyolult, hogy ember nem, tehát egy másik középiskolai osztályt lenne érdemes még bevetni annak érdekében, hogy valami élmény turizmusban legyen részük, mert egyébként ezek ritka csemegék, de hogy ilyen mértékben az emberek érdeklődését felkelti, azt nem lehet tudni. Ugyanakkor nagyon fontos dolgokról van szó benne. Így van, és remélem, hogy tudtunk egy kis vágni. Ebbe. Én is reménykedem benne, majd ki fog derülni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, viszont. viszontlátásra. Kis Ambrus. Főigazgatót nem látták, viszont hallották. Egyéb okok fennállása okán holnap kizárólag már pénteken 24-én és Tibor lesz a Kejfejjelcsi vendége. Kérem, ne felejtkezzenek el feliratkozni a Kejfejjelcsi YouTube csatornájára. Kövessék a Facebook oldalt, és a módjukban átámogassák a két fő stábot, a Patreonon át keresztül, és viszont kívánom a legjobbakat any other